Flor da Liberdade. Sombra dos mortos, maldição dos vivos. Também nós, também nós, e o sol recua. Apenas o teu nome continua a sorrir como dantes: Liberdade. Liberdade do homem sobre a terra ou debaixo da terra. Liberdade, o não inconformado que se diz a Deus. À tirania, à eternidade. Sepultos insepultos, vivos amortalhados, passados e presentes cidadãos, temos nas nossas mãos o terrível poder de recusar. E é essa flor que nunca desespera no jardim da perpétua primavera.